Gomiten tenorea, Udalbiltzak Euskal Herriko Zazpi probintzietako autetxeak biltzen ditu, Uda bagabiltza baga eta prozesua entzina eramaita. Ari da, hortaz, mintzatzeko argitxu etxandi Udalbiltzako langilea eta Aizea Isasa autetxe gamartia eta Udalbiltzako kidea gure gomitak egunon? egunon. No. Beraz, lehenik argitxu etxandi, morgoitara nola egituratua den Udalbiltza? Berwada? Bai, ordean, uh, nola egitura toa den, udalbiltzak uh, gaur egun biltzen ditu mila autetxitik gora uh, eskoalegio xotik, orduan batzu hauza uh, pesak dira, besteak uh, kontseilari. Eta juridikoki udalbiltza partzuergo bat da, erdaraz konsortzioan uh, edo konsortzio. Uh, ordean, zer dak konsortzio hori do partzuergoa, eta uh, legeak sortu egitura publiko bat arteko harteko lankidetzarako, lankidetza erabiltzen dena, e, bereziki udalen artean, eta mugak handiko lankidetzarako ere erabiltzen alda. E, piskat, araubide franxesaren baitan bere baliokidea edo litzateke zendika mixt, e, bak izue zendika mixt hainitz e, erabiltzen dira, zerbitzu ba, publiko batzuen kudeatzeko, izan ura edo zabohak, adibidez, egiko etxen artean. E, eskual kultura eta eskualaren um, sustatzeko ere bazen uh, sindikatu bat, orai arte. E, orduan, udalbitzak ere mota oktako egitura juri, juridikoa du, um, partzuergoa. Orduan, egitura publiko uh, sendo bat da. E, partzuergoa horrek legez um, aukera initz uh, irekitzen ditu. Aukera maiten du um, udal eta otetxen artean um, politik, politika publikoak uh, elkarrekin uh, pentsatzeko, ere zerbitzu publiko batzu uh, elkarrekin uh, kudeatzeko, eta horokorki uh, lujalde gara penari buruz uh, planifikazioak uh, uh, egiteko elkarrekin, eta pshkat lujaldeko esioa indartzeko. Hala Eta azpimahatu behar da ere, ugtalbiltza dela uh, Erskualegio Xoko uh, uh, instituzio publiko uh, bakarra eta ja, presjeski uh, bergar da lotzeko haizia ixasa eh larun bateko egunak joan larun batekoak udalbiltzaren lana erregistroaldia jakinez legezkampo eman zuela Espainiako justiziak garai batezu udalbilza etarekin arramana sulakoitz naiz eta denak uh, giro surituak izan beraz uh, aldu egun horrek lana eh ba bueno, errestearena beti bezala borondatearen arabera eh, Horriku dena da beintzat hiru administrazioetako buruak elkarri soiarri direla Madrid Madrideu Espainari so egon gabe do be, e, bea egon eta hori daia aurrera pausu bada eta bestetik e, asteburu hontatik bai Baionatik ibiakutzen eta Igandean e, Iruniatik e, nik kateatzen doana da herri hau e, kapable dela gauza hundiak gaiteko e, inor, inor gabe beste maiertxi ikarratuetatik e, bateatzen den naitzuen gabe, herria berak gauza handiak egiten alditula. Udabiltzan bagabiltza izeneko gugu eta darama udalbiltzak hartzueguek Euskal Herriko zazpi probintzietako hauttetxeak biltzen ditu. Haizia Isa udalbiltzako hautetxi gamartiara eta argitzu etxandi udalbiltzako langilea, asteuntko gobitak goiz begi. Larumateko eguna aipatzen ginuen zurekin aisea ixasa is eta beraz errikinsana larumateko egun horrek kapilarren sortziak zerbait gehiago ekartzen aldu ba, Mendik meni ikusiko da e, ez dut utzetu dela 6 urte espero ziren aldaketa handiak eta esperoan ez dut utzte zer egiten denik beraz e, eraikitzea guri dagokigu Udalbiltzan, bagabiltza beraz badela parte partartze prozesua, aizia izasean, nondik eldu da eta zergatik? E, Zurk lehen esan bezala, 2002an eh, Espainiak eh, Udalbiltza ilegalizatu zuen edo atxiloketak izan zinen eta ondoren ilegalizazioa eta gero 2008an eh, absoluzioa eta instituzio publiko eh, gobera edo onartua izan zitzaion. Eta gero 2008an berriz, e, berriz antolatu zen edo berriz egituraketarekin eta hasi zen. Gero 2008an Iazko e, Tsaian gu sartu ginen gobernukide berriak eta horre ikusten genuen e, baina farroan gertatu zen aldaketa eta Ipar Euskal Herrian zetorren elkargoarengatik batik e, e, udalbiltzak egora e, e, politikoari egokitu bartzela beste... Bai, beste modu batera, igokitu hartzela gauza hain hitzetan. Eta, eta hori dela eta erabaki genuen gogo eta prozesu batera e, deitu barren dituela autetxiak. E, gero autetxiekin atera ziteken gain pentsatzen genuen eragileekin ere hitzein hartzela eta azken fase batean erritarrekin. Urtik atera genuen diseinatu genuen olako gogo eta prozesua eramateko eskema bat edo. Eta hori guzti horrekin e, udaintzen finitu nahi dugu datorren larrazkenan ondoriak izateko hortik ateatzen den ondori guztek izateko eta erabaki batzuk hartzeko, udalbitza indartuago bateatzeko. Hala ere bon, fase batzuk edo pauta batzuk edo ez dakit nahezan behar den ep batzuk markatu ziren, baina eskualde eko arabera egokitzen gara eta hemen Ipar Euskal Herrian ez gara ez du beramango lenikautetxia gero eta hori hitza pasatzen dute argituri berak berak hobetu esplikatzeko baitua bai prozesua nola eramanen den er nahi duzue eh? aizia xaxa beraz lugalde bakutsari bexaiola egukitun uma ba, itala kite institutsionalek ere bertzen dute auditustegitura creo olako eguneratzen egitera Agitxotxani? Bai, hori da. Aizak egin duen bezala, eh, eskema horokoja pentsatu zen eh, hola, faseetan faxeetan. Eh, ganaibaita lehenik eh, galdezkatzeko eh, autetxiak, gero gizarte eragileak, elkarteak eta egitajak. Eh, eh, Baina pentsatu dugu behar ezkoazela, apxikat, errealitate eh, bako txari eh, egokitzea. Uh, beraz, uh, guri kasuan, uh, eskual el uh, uh, elkarguaren esparuan. egokiago ikusten ginuen uh, biltzea um, autetxi eta gizarte eragilekin, elkarhteekin, buruz buru. Uh, eta ez taldean, uh, momentu untako egoera politikoan uh, beste gauza hainitz uh, baitituzte, autetxiak eta eragileak. Uh, izan elkarguaren uh, eraketa edo frantziak uh, auteszkundeak. Buruz buru, erraiten osuraik, errikoetxe bat? Adibidetzat hartuz zer mm. auzapesa ikusi eta gero kontseilariak nola nola de o e, buruz buru miltzen gira e, udarbilzaria txikitu diren e, autetxeekin e, isaitena dira batzu um, auzapesak beste batzu kontseilariak beti buruz buru baina Ondero... lotura ere agutzi utenak Bai, atxikitu zirenak dola bizpairu urte, horiek ditugu hartzen, horotara badira eun ta oita xai duela bizpairu Orie, urte e, oit, udar atxikitu zirenak eta horiekin uh, girabiltzen buruzburu. buruz buru. Bo, gero gertatzen alda, kasu batzutan zuten bizpairu naka edo biltza, baina momentuko uh, buruzburu Um, beraz, egunta oita xai dira, oinahian atxikitu ziren autetxiak. Uh, baina, jakin behar da, odalbiltzari atxikitzen aldirela autetxiak noiz nahi, nahi dutelaik. Uh, orduan, jadanik uh, uh, prozesu horretan bildugira um, dozena bat uh, autetxiekin. Beraz, uh, prozesua jadanik asida eta segitzen uh, duen. Beraz segitzen baitu prozesuak gomitatzen ditugu uh, autetxi uh, guziak eta gero gizartera gileak ere, uh, gurekin ahemanetan sartzera, uh, udabiltza uh, elkarrekin pentsatzeko. Oden prozesurten parte hartzeko, uh, bibide dituzte gurekin arremanetan uh, chartzeko. Berbeda emanen ditut gure kontaktuak. Gero berbeda, justu darabazkizuen lan argloak erakusten uh, dizkiezue adibidez uh, berriagere mm. do, e mm. ipar, uh, aribruz, edo euntago goita xei horiek bistanda ipar eskualerriari buruz edo eskola elkargoa ere muri hartuz. Beinen zer hori da lana pixkabat zuen uh, lana eta zuen txedeak erakustia? Bai, orduan helburua da, gogoetatzea e, Udalbiltzari buruz e, e, diagnostiko bat itea elgarrekin pixkat bere sojeratik Udalbiltzaren sojeratik e, gaur egun arte, eraman ibilbide guziari buruz. Zinez e, aizak erranduen bezala e, egora politiko berriari berden bezala egokitzeko. kitzeko. ibilbide guzia aztertzen baita, bon, bat ditugu gero dokumentu batzu eta, e, bainan bai noski esplikatzen dugu orai arte Udalbiltzak ze eraman duen, ze eta pabizi izan dituen, C3-nak aratu dituen, C3-daletan, eta bar, origuzia erakusten dugu. E, funxian webgunean ere badira dokumentu horiek ikusten aldira, udalbiltza.eus webgunean, dokumentuak atalean, atsemanen dituzue horieguziak, eta badira ere prozesu hori esplikatzen duten bi bideo bideomotz e, iruizkuntzetan direnak, eskat origuzia ulertzeko. Ala, beraz, hai, galera egitenakon erringintzari eh, buruz, azteko larun bateko eguneak zerbaitek hartzen alazionez, uldalbiltzari, uh, eh, argitxue txandi, erringintzan hartzeko la, la, lanian azteko hori da zuen hildua uh, ere. Piskabat errien hartzean, art, uh, autetxien hartzean eta Bate gitea, piskaz, sedeak elgarrikin era maiteko, naiz eta bakuts, lujale bakutsari e, egukitu, ala ere, gero da bate gitea, piskabat, sintesia bat, denen nahtian? Uh, bain... La naman komunak ere, uh, Zazpi provinzia nahtian? Uh... Baina, norski, Udalbiltzaren sedea asierati korida, da, Euskoaregi uh, osoaren uh, nolagan nazioko koesioa indartzea, uh, Erikoetxe eta udalen artean eta prozesu hori, era da, beraz, autetxiekin eta eragileekin, gure kasuan, horaitik uh, goiti maiatzarte, gutikora bera, eta gero maiatzetik goiti, aukera manen dugu ere, egitajei horokorki uh, parte hartzeko, beran ikus moldea maiteko, uh, online bidez izanen da, Uh, gure web gunean. Ala. Eta funtsian, uh, autetxi batzuk sekula ezpadute aukera ukan, um, parte hartzeko zuzenean, gurekin buruzburukoetan ere ukanen dute aukera webgunean uh, online uh, formulario bat betetzeko. Egi ta jentzat partei esker, udalbiltza osatzen dute, autetxiek eta gero partei dira egitarekin? E, ba hori da hodian dalbiltza osatzen dute hautetxiek eta egiko etxeek edo udalek. E, e, Baina noski udalbiltzak partzuago gisa eskubidea du hitzarmenak egiteko, partaidetzak izen petzeko e, eta adibidez jaz amasai bat itzarmen siniatuziren eta hori iten da edo zain partaideekin izan publikoak beste etxe batzu edo udal batzu eta ere elkarteekin edo egitura pribatuekin. Mm -hmm. Hori egitarek eh, itzaimaiteko online erreten eh, duzun bezala, hori litaike eh, fasio goeta Lehennik maila atzarte Mai. gogo fase hori edo parte hartze uh, fase hori eta gero horren egiteko uh, aukera. Hori da maila atzetik goiti izan niiteke egita fasea. online egiten uh, al dituzte bere ekarpenaka, uh, udalbiltza puntu webgunetik uh, eta bitartean beraz egan bezala hautetsi eta gizarte uh, eragilek. Eramanik izan diren lanak luetan, dula, bi izpeidu urte, adibidez, mendiari buruz izan ziren olako desmartxak, jaskoak bat edo bi hartzeko, zoin izan ziren? Bai, hori, aiz, aizari usten diot itza, pirinotan. Aizia, aizaxa, Bai, baina, er, dula, bimia malaguan eta mamustan izan zen pirinotan lan, eta bizi e, deialdiak edo, eta hor, hain e, E, proiektu txik lagundu ziren e, pirineotako herrietakoak, ez, markatu zen eremu bat e, balintza berdinetan zirenak eta lagundu ziren. Hori e, olak e, finitze bat behar zuela uste honen, eta hori nahi da bilana Udaberri honetan, eta hori ere, bilan hortatik aterako denarekin gero ikusiko da, haintzina, be, olako beste eremu batera joan behar den, edo eremu berdinan segitu den, Hoolaako funtziona moldearekin edo beste, beste muta batekoa du ikusi behar da. Guzti hori pixkate beste gogoeta prozesua beste dela dira bilanaak einbar ditugu ondorio akatera eta gero guztion artean erabakiak hartu zein izango den udabiltzaren bidea. Udal biltzan, beraz baga biltza, eh? gogoeta haintzina eramaiten ari zistela eta maiatzian beraz e, lehen fruituak edo lehen emaitzak izanen dira gitzu etxandi, bururatzeko horretarasi kontaktuak? Bai, horrean eh, ere horretarasi nahiko nuke duela gutxi eh, haute txia txikitu guziak ukandutela mezu bat, e-mail eh, e bat, eh, gomitatzeko eh, prozesu ortara aparte hartzera. Hor uh, duan, edo erantzulta naldute imail uh, e hori, helbidea da udala ahremanak abildua e, udalbitza.euz, udala ahremanak dena loturik abildua udalbitza.euz, edo deitzen naldute ere 0xay irulogeita bat ogeita bi 0x0x8sb zembakira, perriz errepikatuko dut 0xay bat ogeita bi 0 x 0 x Hala, eta zinez motibatzen ditugu uh, parte hartzera prozesu Nesu horrekin, elgarra gurtuko dugu, eskertzen zaituz dugu beraz argitxu etxandiu, dalbiltzako langile zirela hori taraz eta aizea isanxa, uh, autetxi gamartene eta ul kide mir esker bier? Mir esker hartzuei.